Janë vetëm për Zotin e Madh, Allahum Subhane, Hu e Teala Ata e falenderojmë për e ti falë dhe u dhe zime Kërkojmë salavatë dhe selamat Për sëndetit më të mira Mi për nga merin ton të dashur Muhammedin Alehi Salatu e Salam Shokëve të ti, familës të ti Dhe gjdo muslimani që si një ndjekë rrugën e ti më të mira Dhe në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar, dhe zër gradualisht po e lamë pas neve Këtë muaj të begat të Ramazanit E lusim Allahun që luara që pjesa e kaluar të jetë bëgë kabul për neve Ndërsa e ndë kanë bejt disa prej nedve të shtuara, të rëndësishme E që janë pjesa më e mirë Si kushtë të dashojmë sot me lejnë Allahu të bareke, bareke vëtjara Kushtë besojmë që në këtë netë të jetë dhe natë e kadrit Allahu gjelë gjelaluhu e ka dërguar Muhammedin sallallahu a.s. I dërguar i, i Zotit pengamber për njëzimin Por e mori kët pejgamber që të jetë njeri, jo me lek, jo diçka e cila është jashtë njerëzore. Për kët arsye pa shumë karakter nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilat e manifestojnë njerëzoren e tij, e manifestojnë incallokën e tij. Për kët arsye sot do ta shohim edhe një cilësi e cila e manifeston edhe më tepër njerzillokën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, se ai nuk është poshtë një i dërguari i Zotit nga mes i njerëzve ku alayhi salatu sallam e kishte cilësin edhe të harresës por ai harrondë muhamedi alayhi salatu sallam edhe kishte harresat e veta e si harrondë muhamedi sallallahu alayhi wasallam të shojmë sot në uh, këto pak minuta me Lejnën e Zotit subhanehu ve teala çka është harresa ka dhënë të artë në gjuhën e Kur'anit uh, harresa vjen uh, nisian nesie e kështu marat Nisë janë edhe insani që gjitha shojmë nga ibnjabasi radiallahu anë se insani është quajtur insan nga ibnjabasi ka arë se haron nga se haron, andaj edhe quajtë insan dërsa ka arë një komend tjetër se insan është quajtur insan nga se sënri vet nga se s'ka mundësi me net vet po i duhet një shoqrua, si duhet një dost i duhet një grua e kështu marat ka dhën djetarët Harrejsa është e kundërta e kujtimit E kundërta e memorjes Kur ti harron diçka, do më në nuk e i temojt men Nuk, nuk ka të të kujtue, diçka e caktua Ka dënë, Ebu Hajan el Endelusi Ka dënë, harrejsa është e kundërta e kujteses Harrejsa është e kundërta e kujteses Dhe ajo në realitet është humbja e një gjëje të ditur për kohë të caktuar pasi të ka qenë e njohur për njëriun. Kjo është harresa. Edhe një herë, nëse do të dietarë se kok ku për kuvizime të për pikta. Çka është harresa? Na e dimë natyrshëm çka është harresa, por definicioni çuji bie largimi nga mendja i një diçkaje që e ke ditë e tash së ditë. Atçka se ke ditë si thotë e kam harrua. Atçka se ke ditë kor, po i thuaj e msova. Për gazh atçka e ke ditë dhe nuk të kujtohet, kjo është harresa pse? sepse e ke ditë me një kohë pasaj nuk të nuk të vjen ndërmend. Thot Tahit Ibn Ashur, njëri prej dijetarëve të muslimanëve, se harresa është mungesë e arjes së një gjëje të njohur të kaluar në, në memorin e njerëzit, qoftë për një kohë të gjatë apo për një kohë të shkurtër. Pra ka mundësi, më thon, për momentin sepse më kujtohet, apo ka mundësi me Harudi, ka vite më harru diçka. Ka mundësi me vite Me harru, me harru diqka Harrejsa është e met Nuk është për së smëri Por se Pse ne do të përmenim për pengamene Se pse në raport Me Zotin Aj ka të meta Aj nuk ka të meta në raport me neve Mirë për në raport me Zotin është njeri Por këta sy e mbalë e men Zdoët si cishka e ka Zotin A s'ka mundësi me pos kryesa Edhe nëse jepë Allahu Një cilësi Dhe si ne ka edhe vetë Që i qytakon madrisë të ti Si ilmi dëgjimi, shikimi, kjo është e një nësani me të meta, të Allahu pa të meta. Për këtë asyja, Allahu nuk harron. Thotë Allahu gjilë gjelalu në Kur'an, duke pastruar vedvejtë nga harrejsa, thotë në surën mërjem, wa ma kena rabbuke nësije. E zotë i jocë harron kur. Allahu nuk harron, se së është i patë meta, pa mangësi. Gjithashtu, Allahu gjilë gjelalu, në në në në në në në në në në në në në në n Uh, ka thënë Musa A.S. La jodhillo rabbi Zotë i jem nuk devion Pra nuk i jikin gjëran Dhe nuk harron Allahu gjilë gjilalu mu nuk harron E kanë byti imam shafiion Ka thënë cilin ajet e shaf matë rezikshmin Për zulum qarë dhe kriminellet në Kur'an Ka thënë fjallë Allahu gjilu alë në Kur'an Wa ma kane rabbu kane sije Zotë i së harron Për gjithë shka shka ka ndodh Dhe ka me ndodh Kretë Allahu i dhe Si harron Allahu Gjeli Gjelalu Njërzit nuk e harroj një armitësi me vite Një zullum dhe të ma ka pasbon Moti e kësë të mëra Njërzit e mori i në ati dikan Më fmini i di shka i ka bërtit i ma, E ma men Qikim ka pasbërtit një her Po para me ndo Rabbul Eze Zot i mad I cili nuk i harron zullumet e njërzve Andatët Allahu shpash në Kur'an Këmë Allahu bi gafilin amma ja'melun Këmë Allahu bi gafilin amma ta'melun Allah, Allah, gafil Allahu jel nuk është indiferent Për jasa që ka e një te bojo Allahu nuk është gafil Ishkujdejsur Për jasa që ka e boj njerëzë Gëtë asu e dhe zërë Allahu gjelë gjelaluhu nuk harran Ka ard nga ibnja basi Radi Allahu Transpetimin që e kanë dherë Imam Ad Tabarani Në të gjithashtu edhe Imam Tabariu Në tefsirin e tina Se ka thanë Ibn Abbas se radhiyallahu anhu madhyali ajojë pejgamberi tali sallallahu alaihi wasallam ka dhan insani është juajtur insan sepse ja ka dhënë dikush një besë e ka harruar e cila ajo cila ka thënë zot ademi alaihi wasallahu alaihi kur i ka thënë zoti mos e haket pemën me një formë ka harrues se zoti ka thënë mos e hak. Edhe pse ka mashtruar epshimir po e ka harrues Allahu xhinal xelaluhu i ka thënë mos e hak mos e haket pemën. Por këtë pemë. ashyë kanë dhënë dietarët kur ka njeriu epshtëmad edhe lëvërdit të mëdha, edhe në një një, një kosysh në kujtesë të largët e ka pasur që s'vën më projekt, çfarë bën njeriu ka mundësi me kalimin e kohës harron se s'vën më projekt. Ka mundësi harron që s'vën më projekt apo e harron fuqinë e ndalesës. Ai e di që e ndalumë po vot s'kon më bash, s'kon më preh, më kon çvet pak më se preh. Por këtë asyr kanë ndërtuar të taret që kanë nga mbiabasi se njeriu në natyrë ka harresën. Njeriu në natyrë ka harresa. Gjithashtu edhe pejgamberi ju jo, sallallahu alajhi wasallam e ka dëshmuar haptazi se un e harroj. Ka thënë pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam hadithin se kanë thënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë alajhi wasallahu alajhi wasallam inna ma ana basharun mithlukum ansa kema tansawun. Ka thënë alajhi wasallahu alajhi wasallam un me vërtet jam njeri si ju. Harroj un si hahuni ju. Këto vështuditë më kuptua në kandin e, ka e dur, do ta shohim ne disa prej skenave ku ka harru pengamere sëram se që kjo qështu ka ndohë pra ne duhet të duhet ta kuptojnë veze, se pengamere sëram nuk o melek pengamere sëram nuk o zot asë ka cicit zotit ajo është njëri e ka dërguar Allah u pengam barë e ka përsos në cicit në nivel njërzor jo në nivel hynor e ka përsos në nivel njërzor jo në nivel hynor për këtë asyri e shëka të në lejës unë jam njëri harroj që shë harroni jo edhe jo harroni po edhe Pasaj ja kujton dikush se kështu kështu, me radhë ka ndodhur prej prej gjallë. Gjithashtu do të thënë Allahu جل جلاله nuk e ngarkon harrestarin me gjuna. Si cili njëri që ka harruar, apo për një mat që i tharua, se ka do njerëz, për shembull, u harrojnë, a realishtoi kena harrua? Për shembull, e thirë ezani pesë vaktë, tut pesë vaktë dhe një do të kum harru më fal. Ti çka harru më fal? Ti si do dash më fal? Sepse me harrua është, po, ka mundsi njëri më harru, habitë diçka dhe harron. Am aquite kujto, shka ka mundsi njeriu, për shembull pas kohë namaz, mi ikem dhe thon harrova sabah, harrova në akşam, harrova drej, harogani që di, harova në akşam, harova edhe sikur kam të kujtu. Çto ja ksa nesit për të kujtuar të njëjta? Hayya 'alas salat, hayya 'alal fala. Shka mundsi jemi haru në kohë të jetat. Fadallahu Jalla Jalaluhu në surën Al-Baqara, Rabbana la tu'akhidhna in naseena aw akhta'na. Fadallahu Jalla Jalaluhu, besim ta ardë kanthan, Zoti jon, mos na merr në llogari për gjëra të cilat kemi harruar apo ja kemi huç, tu dosh me çuçuto e ja kemi çuçuto. E ja kemi gabuar. Thotë she hulsamet e mia dhe kjo është prej ajeteve më të qarta në drejcinë e Zotit Xhelel Gjell Xhelalu se Allahu nuk e ngarkon atë i cili ka harruar. Por këtë asojë do ta shohim se pejgamberi Jon sallallahu alajhi wasallam ia ja ka arsyejuar njeriu të lë një në namazit veç veç deraste kur haron, edhe kur e zagjumbi. Edhe ajo çu është e njohur në hadith tjetër se ka arsyetup madje e ka ndaluar, jo ka arsyet e ka ndaluar rrap atë të cila kanë me stacionin apo lehoni. Por këtë asojë ozën, pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë se të gjithë njerëzit ka harrua. Gjithashtu ka thanë alajhi wasallahu selam në hadith, të cilën e ka dhënë Imam Ibn Majah, "Inna Allah qad tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyana wa ma stukrihu alayhi." Ka thënë pejgamberi alajhi wasallahu selam, "Allahu jalla jalalu ummati tamm" Ja ka arsye tue Tri vepra Qka do më dhe nja ka arsye tue zër, Se shtin hesa Nuk i a logarit gjuna Se dënën për ata Cire të janë do tri zër, Kjo shumënën si të janë baza Të janë themele Tri vejnë Allah nuk të merë logarit Edhe nëse ki bo gjuna Edhe nëse ki bo gabim Ka thënë ali isra disam El khata Gabimish kër e ki bo E ta shë Qka ko dalin dhe zënë mes gabimtarit Më katarit dhe gabimisht Ka thënë djetarët Në gjuhën e Kur'anit Akhtae Edhe e, Khata ka dalim von, Ka dalim kur E bëhet gabimi me kast Edhe pa kast Ka thamë i nga Mbire Alei Salat dhe Salam Ajo e cile është Khataen Pa dëshirë Ske dashtë qëtu me rogë Qëtu ke dashtë me rogë Allahu nuk merë logari Nuk merë logari Pse Sepse ka nëndje të arët Njeri ju është pengi përseptimeve dhe veta Njeri ju pengi të shikuarit vet. Nëriu pan i vëshë vet. Për shembull, oz atë ndika gabim. Apo, edhe indi ka gabim, do thonë diçka. Edhe ndërton muhabet mbi atë gabimin aty. Çka i thuaj? Ej, ti thave se shton aty ashtu. Në sa i thot, s'kam thënë ashtu. Çka i bie? Ti ke ndërtu. Nëse ja ti e shaj diçka, shem shem po për shembull ti u ë, i thuaj dikujt na të pastë ashtu, thotë s'kam thënë unë. O dhe tu unë të pastë, s'kam thënë. Gabim kusht. Ti ke bog gabim. Përkëdajse nëse madje edhe në vrasje, kanë dalë Djetarët se Allahu i ka ndahë vrasjet Në dy vrasje Ajë cili vrat qëllimisht Edha ajë cili vrat e, Pa qëllim Ma t'i ka ndohë sahabët Me vrat një sahabi Gapimisht Ka dash me e gjujtar mikvën E ka rogë sahabën E tu që me bavë dhe tash Nuk ka nuk, nuk është e një cikur me vrat qëllimisht Për këtë asyri ka të në Alekser Hadesam Zot t'i jemë Allah o jelle jalal ummeti tim i aka ja arsyetu apo s'ia merr në parasysh në llogari 3 xhalla e palla gabimisht. E kjo e shumë dhe kjo vjen me ka detale shumë tësë tani nuk e kemi kohën. E dyta, harresa. Çka të harrojë që kit falt? Krejt. A ma mukan po ndëmez që e as harruam. Jo, e harruam me kas. E harruam e harruam. Dhe e ka edhe e treta ka dhënë Allahu salla xulej o mos tukriu alej. Dhe çdo sjenshë e dikush e shteti kanë me zor meva, me dhun. Ki i dhënua një smirë e logaritë të zotit Për këta syrë dhe se ka ardhë në hadith nga Ammar i Mjasiri Radiallahu anë, i cili ka ranë në këtatë të trejtër Ka ardhë Ammar i Mjasiri Të cime ka mërë e bugjeli dhe ka torturua E ka torturua me hekër nëzatë Ja ka trup, në trupë, hekër në nëzatë në trupë Edhe ka thënë mohojë Mohamedin Salat Haqim Edhe ka thënë shajë Mohamedin A.S. Edhe ka thënë lafdroj putat Shajë Mohamed dhe lafdroj Durim pas durimi, durim pas durimi Dikur mërin mos s'ka mundësime durua Atëherë Folë që ashtu që ka i lipin ata shan E shanë Muhammeden sëramë dhe i lafdron putat Atëherë vjen të pinga me sëramë dhe i thot Ja Rasulallah jam shkatruar E kam shkatru vetë vetë I thot për mësëam që ka kipo Thot më kanë tërturu ja Rasulallah deri Sa s'ku më basë mundësime durua Edhe pas taj une Pra kom efendut Kom efendut tyje Me dalë për tërturës Edhe i kam lafdru putat Këmë thonë puti, oj, ma, dhe kështu me ratë Pra, ka folë fjallë të cilat Jëndesh Nëse i thot njëri ju në gjenje të lirë Dhe me zjedhe dhe vëndhe të lirë Ishtë dalë pifeje Dalë pifeje Atër e shkaj ka thonë për nga mellë a.s. In adu fe ud Ma në me dhe se Kjo regullë fetare I ka thonë me dhe samë Nëse të abojnë apet njësoj apet t'i thujo që thonë Pse Sepse ka thënë Allahu gjeni gjelaluhu në Kur'an Illa men u krihe ve kalbuhu mutme innu bil iman Pos ati cili me dhune shtin me bodi qka A i zemrën e ka të qet me, me ima Gjithashtu Allahu gjeni Ska me zor me hin një islam Gjithashtu ska me zor me dal për islam E si të njoni do sdu me dal për islam Dikush të njoni do sdu me dal për islam Dikush të njoni do sdu me dal për islam Dikush të njoni do sdu me dal për islam Dikush të njoni do sdu me dal për islam D Nëse dikush i do të dikush nga dil pifeje A i do sdu me dal Sikur në islam, sikur me dal E njeta është Abo, nëse na e mona një pagan E dhe nga mezorki me inislam, i në islam E dhe sdu me i, i na, E dhe dhe në, thuje me shatet Por shemu, supozimisht mat, më të fort E dhe pizorit a, a i pranohet, si pranohet Se nuk i pranohet Sepse shartë është cila Me qef me pranohet E mirë, nëse o shartë me qef me pranohet me hije shartosh me chef në pranumë dal. Zakonisht njerëzit e dinget parë, ti mëzoshën në shtetin islam. Pas mëzoshën në nzet. Njëri që do të zdomë dal Islamit. U ndumë me mejtë musliman. Edhe dhe në tortura të ndryshme, në dhuna të ndryshme, në situata kritike të ndryshme, ku ai njeriu ka mundsi ndohet në në në rruga zonë në dherat të sa, sikur ka ndallë Amari, e, kam hekën e zenë, kam ka marr hekun e ka zënë trup e ka mburr. Ka thonë shaja Muhameditun sallallahu alaihi wasallam. Ha ismas Durimi E ka ka pa durimi dhe e ka thonë Qe e ka thonë me së nëram? Ba më stukrihu alej Qka të bohet me dhunë nuk logaritë Qka të bohet me dhunë nuk logaritë Thot, Ibnu Abdul Berri Rahim e Allah u tjalla Thot, harresa është Një diçka e cila As pengamberi As jashtë ta pengamberit Ska mundësi dikush me pështuë Së më të me thonë dikush më e kur të haroj Ja, më në shme thonë Dëmonë, kam harres Më në Nuk harrojë si tjerë, që harrojë shumë, më ama mësë më harrujë iqë, s'ka mënë cifare. Si Gjithashtu, kanë dhënë disa bre djetarëve, dhe nuk ju ka pëlqy që për nga mësëm të këtë harruar, mirë po, Ibn Hajjën e Skalani në thëtë kjo është e pajtuar mesin e djetarëve, se e, për nga mësëm harron. Êshtë nështë më duha një hadith, për të sinin ka dhënë Ibn Hajjën e Skalani, se s'ka kur farë ku shkafu kurva bazë madje thotë shej xhulisam atemi shej xhalbani rahimehullahu teala thot baatinu la asl lahu ke hadithu kot është një hadith transmetohet se ka thane alejhi sallahu alejhi ve selam un nuk harroj por mua më shfaqet si harres sa por me elan sunet që kur ti të harroni ju më pas mua për model kështu pad harohet edhe pejon sira mirë po kanë ndërtuar ti jo Ës vërtetas se pejon sam harron sikur tikull harron, lu komplet pas ka dal pimën. A, a, a mundet mendot, shpesh ndalot. Që mundi thu di kujt diçka apo diçka e bani punë, pastaj i ke thon di kujt edhe çto ka më ardh, edhe harron. I thu, "Ke pimën në vardal që ka pas më ardh te ose ka pas më bogë kët punë kështu më radh." Por këtë ashyë pejon sam sikur të neçë harrojm, komplet i fshihet, çajo çajo çajo pjesë e e memorës pastaj i i kthehet, sikurçi i kthehet të tjera. Për këtë asyjo dhe zë pengamberi johë sallallahu aleyhi sallallem harron dhe pengamberet harrojn dhe Allah u gjenë gjelalu i ka përmen uh, në Kur'an në disa prej ajetëve siku që ka arë në surën e l-a'la se nuk këri u kefalatën se illa më është Allah dhe Allah u të bare kjo e tëra do të ledzojmë o Muhammed ti Kur'anin dhe nuk do të harrosh post nëse do Allah e ka përjashtu pro ti s'kime harru Kur'anin amë nëse Allah u do me të harru nj Pënga bejrat e selam i ka harrua. Dhe Harres ka dy forma. Harres do për me emrin e Allahut te bareke o teala. Harres e cila Kurani o ka pa e ka haru ju jlexohet dhe Harres e cila ka hubkejt. Ja ka zbith Allahu në ajet, ka punu me ta, pasaj ajë ajet Allah e ka ngryr. Se ka terhes e ka haru Peygamberi e selam krejt alla kurques e ka mbyt men dhe ai aj ai ajet aj aj është është larguar sikur do ta shohim me lein allahut te bareke te bareke we teala uh, per këndësojë detar të muslimanëve kanë thënë se me dhebi e ehli sunetit dhe xhamatit është se muhamedi sallallahu alaihi dhe selamu bashkë me vëzet e tij për pejgamberve i ka harresa i ka harresa prej fragmenteve të skenave ku ka harruar pejgamberi sallallahu është edhe ajo që ka transmeton Aisha radhiyallahu Anha, se pëngamberi jo sallallahu aleyhi sallam E ka dëgjuar një njëri në gjami Në natën duke le dzu diçka prej Koranit Masë e ka dëgjuhe Ka të në pëngamberi aleyhi sallatu sallam Jërhamuhu Allah Lëqad edhkerani këdha wa këdha Ajeten Kuntu unsituha min surati këdha wa këdha Ka të njëri Ka të njëri Ka të njëri Ka të njëri Ka të njëri Ka të njëri Ka të njëri Ka të njëri Ka të n I cili ma kujtoj mu e këtë ajetë dhe këtë ajetë nga kjo sure Mu harua Mu shkaktu hares Se harova, po ka thonë mu shkaktua Hares e si që jetë ma edep Se pëse kur thu e harova ajetin Sikur, të monë, qysh ajeti, ajeti është i mazë Zmanë me harua Abo, a kipa për shumë kur ti full me linjeri, për shimu, nësit, nësit, nësit, një një Nëse e jepë një fjalë, dosë ti tanë E dhe dosë ti ki malet mi thonë E, harova, harova, tash Abo, malet i thue A më përqemullë se është pak ma raporti, pak ma ingusht, përqemullë është pak ma autoritet, është pak ma zorë mi thane harova, përqemullë babos, është pak ma zorë mi thane harova, pëse ose kurie e në marvesh e punë, akt dhe mardhanje punë, përqemullë nuk më në është mi thane harova marë punë, se du të me qëtë një arësikë, që, a kipa, do harrojnë përqemullë 365 dytë, si du të me shku në punë, apo diku ishtë harronë 365 dhit, e ta është sa ma autoriteti lartë për të cilët t'i ke morë dhe t'yrë rana mi thonë harrova për këta sy e për nuk ka thonë e harrova a jetë nuk ka thonë mu harrua për sikur dikush tjetër e ka shkaktua arresën e jo a i vetë këse raporti me Allahun subhanehu t'yala është i lartë thot imë në hazmi rahimahullahu t'yala thot ne vëla se bila ila e njënse alai salam shqejmë në kurani këble e një bëlliga dhe s të haronë Kur'anin të si në dhëtë me është obligim që të, të komunikon s'ka mundë si me jarru për nësëm këtë pjes thot e nëse e komunikon po që mëllit thot dikujna më ka zbit një ajet po që mëllit ja e juhel le dhina amenu kutiba aleikum us sijam ja e juhel le dhina amenu kutiba aleikum us sijam e kështu mëllat dhe juhel ka të sahabë dhe ato e memorizoi thot imë në hazmi nëse ato e Molina haru. Dhe kjo është ëh uh, që e kanë thënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë Allahu mëshiroft, më kujtoi ajetin, pse e ka harrua. Andova se njeriu kjo çënje, e cila harron, s'i më ankeqësenat. Për gazetarë që bësin tári, raport me njerëz, më pas parasysh edhe kët duhet me të mos kanë anë i lehtë. Për shembull, a gjen bod di kush po shem o, i thot dikujt na diçka. E lajni takim, e kështu me radhë. Edhe tash ja bën pak, thonë, sikur test ai ai amarme ja si ka harruke ai thot ja shumë thirre po ti pse s'e ka kujtove ai ka ndodh shpash o zot si kjo ndodh shpash dhe bashisht pra njeriu duhet të kemo preobligime të çka i ka për ajendave dhe projektave që ka i ka ka mundsi mua për shembo dikush që ka ajendën shumë ngarkuar ai porzihen i porzihen rrasë e kështu me radhë andaj njeriu që do të më kon do të thon njeriu i cili arsye ton të djellë siç ju ka thën peigamberi sallallahu alajhi wasallam kur e kanë bëjë ja ti rasulullah kur gabon shërtori i hem shërtori ismeqari Sa harrën të arsjetoj këta, ka thonë më sëmë arsjetoj e. E ka orët, ka thonë, prapo ka bonki, ka thonë arsjetoj e. Ka thonë prapo ka bonki, ka thonë arsjetoj e. Në funi ka thonë, pengamë sëllam, arsjetoj e dhejrë i shtabot herrë. Arsjetoj, arsjetoj, dhe arsietoj, arsietoj. ta mamë, skolide, ta mamë, kalon, ta mamë, paske harruve, ukri, paske harruve, tjetër her, banë me morin pak ma të fokë, e, kështë të marat, ama jo drejtë, në gjukim, jo drejtë në në sulm, jo drejtë në diçka e cila e cënën bëshimu ndërë njëriut apo, apo edhe mardhanjën mes, mes jeshe Thotë Hafil ibn Hajar në këtë hadith pra në hadithin Allah e Moshirovë ma kujtoj këtë ajet Thotë, ka argument se bëngamberi johën sallallahu aleyhi sallam haron se bëngamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam haron Thotë, qësh haron Thotë, ose haron mas i ka komuniku Kjo harron, ose e harron dhe s'kthejat më ajajet Atërë këta Allahu ka dosh me të rejqë prej, komplet prej Kur'anet uh, Gjithasht të dhe zërë, këtu ka dhe një edep të cene ka përmejnë djetarët Qishka arnë i hadith nga pëllaj më mesurje radhjallahu an uh, Ka të një më mesurje e kam dëgjuar për nga mberin sëllu allah i sëllu allah i sëllu allah i sëllu allah i sëllu allah i sëllu allah i sëllu allah i sëllu allah i sëllu allah i sëllu allah i Nësitu ajet e kejtë e kejtë e kejtë Bel nësësia e stedhkirë Al-Quranë Fë inëhu e shëtdu Të fësësia min sëdu e rrijal Min, min e nërami bi ukuliha Ka thonë me nga me nëlej salat dhe selam Sa keqë është për një anën për njerëzve Me thanë E kam haru këta jetë Shumë keqë me thanë kështu E kam haru këta jetë Pra e kam ditë Ta shë kam harua Ka thonë Por nësësia Dhe traspetimin e muslimit ka ardhë, mështoje një një pjuve e harova a jetin, por le thoje nësie, unësitu, mu harua, po mu shkaktu pila, për dikuj tjetër harej, sa si kur dikuj të kërthu, për shemur, nuk e lash une, po dikuj tjetër mala. E në këtë raport, ka dojsh me thonë, për një mështëram, mështuja harova, se pak mara pja Allah, me thonë, qishë një harova, për shemur, me thon Ta zonë, e kam thonë kullo wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, pas ai thot e kam harruar. Ç'ke i kish thon dikush? Ç'të bëv lajë arhu kullo wallah. At ç'ket sura ke arua. Et të sa ahu ozë kit Kur'an ngon gjithu. Të napor jëmon kullo wallah, ato kit Kur'an ngon gjithu. Kët komplet sura ngon, ato ngon, por ato veç me Kur'an ka jetu. Ska do me diskadeta. Për këtë ashi e thot Imam Nebu ju, thot se, në kët hadith, ka hadith Uh, ka edep Të, të shprejhorit Se njeri juve zër karjarë nuk ban me thonë Gjithë shka qka e ban Për këta syrëve zër shka thonë Për një nga mërë alë i salat e salat, salat. Ka të një janë i për juve ban gjuna Qka du të me ba dhe zër Leta mshëje Leta mshëje A e kipar i zabohen pak mazgan Kure di Allah oh, Zbana shto Kure di Allah Për Allah i diket Allah i di të kure hi në vojtore O që së me qëtë për jashtë në vojtore Vajallo edhi ti di, di Allah. Po nuk thuat kur e di Allah. Allah e di edhe kur fletin nështrat. Po ti nuk dal me pijamë jashtë. As nuk dalish zhveshur. Po dhasjela dhe, dhe shikoj, a keni bërt zonë sot? Onë jam vetë i sinqertu nes. Kur më sheh Allahin e, mshall, Allah e të më qojën ke. Keni pa kur do të marrshitunë cigaren nga laikia diçka. Allah e dha domninë të më nin ke. Jo vë vëllah, se ti a ke ndritë një nevojtorën për jashtë, më thon. Kur më sheh Allahin e të më qojën ke. A nuk ka marë? Vetëm po nëse nëse nëse ai morë më dal me nevojtorë jashtë. Pala me nëmë me gjuna, ale më keqëtë Allahu Gjelle Gjelale. Bërda shi që ka thamë me në të nëmë, Allah e kitu me të në temë ka me falë. Vesh dëshka i publikojnë gjuna atë. A, a i shka i publikojnë vëzër, se sa i do me legjitimu e. Kjo mira, kura ulë kohënë Allahu të falë. A dojka thot imam ibnën këtiri. Në këtë hadith, me nga meri jonë sërë Allah a.s. në kam suar, se njeri ju, ju harronë, dhe kjo nuk është dë një emmejt në Jo, është e ngjit në tabiat, s'ka mundësi me, po nuk kurrë më than dikush, aka me dënë i lash më s'më haru s'ka, s'ka, ka vetëm memorizim. E kanë vetë Imam Buhariun, shumë hadithe po po dite. Gjithatë hadithe punë ka zonë hadizadi zadi zadi zadi. Edhe ka thonë, s'ka petish, s'ka haj, keni bërë dikush kujton çim më më ndaj lakën e zarzavate. Jo, ka thënë Imam Buhariu illa bi idamati an-nazar fi al-kutub. Jo, ka thonë çditë më krije të të, të librit, ëh, pastaj ja atë normal se kujtohet. Ai në banjes buzëjon, ata që mirën me sport. Oti a ja, ki po që duke dhe tja si bëdëvi me atë E në të a i lojtari kjo loja kjo liga kjo liga kjo janë 30 ligë, 50 ligë, 60 ligë Ti thua ta ma më lëse, nomad jam unë për këtë mund Hun jam nomad për këtë mund Ose t'i kush me kompiter Shëmë allah i thotë, kjo bo kështu, o që kështu U kriju allah, filan bëdëvi ju jam unë për tije U shko problem, se? Se nuk e njohune Ama, ama kur dhe në përshën unë t'i kush të feja T'ashtë A di, jo sa, sa i vërtet. Jo s nuk ai vërtet. Ekso më rad. A di çe kamo bukhariu do të vazhdoj. Çe kamo bukhariu. Ti ka dal zoni se dish dishum, dishum, ka dallë gjosh. Pa pak për të. Pro njëzë dishum, dishum. Kolonali bësh të nëntest. Shumë shumë më leton e ja ban tesën edhe edhe e kryngjet punë. Ka dhona u gri. Ja më dhëthë xhallat, tumlloj. Kanon kena më testuimo bukhariu. Kena më testu? Ima bukhariu. Edhe çka kan po vëzi kan marr 100 hadithe. 100 hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Te njei resolvazë, po me di hadith janë gatron. 100 hadithe. Siç selit hadith ja ka ndruzin xhiritin. Për shembull, hadithi i parë, ja kanë u hadithin e zinxhirit dit. Hadithin e zinxhirit dit ja u dit parë. Hadithin e hadith, zinxhirit në hadithin e tretë ja kanë u 17. Edhe i kanë thonë, transmetohet i me selam kështu kështu kështu. E kanë ndruzin xhirin, ama tekstin e kanë lënë. E kanë ndruzin xhirin e kanë lënë. 100 zot hadithe, 100 zot hadithe në 100 hadithe. A di ka thon Buhariu si seri, nuk e di, valla se di, nuk e di, vallaj nuk e di. Edhe atë ka thon, çe Buhariu shka e bajjë jot madh. Edhe një ani pio xhallavrati e marr vesh sot. E murr vesh lojën. Sot lëndën e të folë kitash. I thon Buhariu, a kudo ti po? Do jemi tash mua. Hadithi me xhinxirin e dytë nuk është i bazum. Ky xhinxiri i dytë është i hadithit parë. Xhinxiri i hadithit parë është teksti aditit 7 i ka këti tutë një qinte të veni i vetë thotib në haqërës kaleni nuk është e madhe që Bukhariu i ka ditë aditit përmëndsh po që që ka majt men të lovi në këtënve me këtin ven përmi një ere ka këti ka të i qëtë aditin e 7 këtë e kalzove të ima të lovite ama kjo është e para thotib në haqërës kaleni kjo është maja memorjes ujtë asjo vë të nukor No, a leto që thua të katon Bukharive dhe mshirër kapitull? Jo, Allahu gjira e kalanë dhishka Për këta sy e kërë e kanë piti njës kanon Kujem arket me more, katon me ledzimin e shumë Andaj thot imam i buketiri Nuk është emet me harrua Së përse ketë harroj Ketë harroj Thot, si do mos të se bëhet pas studimi dhe dhenjë së mundit Sigur që është Te haditim një mesudit Thot, e debi i shprejhje së kësaj Pra nuk mos tu e kam harru po thuj muharrua muharrua kjo Thot, nësa, se i përket do më thon asajet cila bëhet do më thon me negligens për këta edhe ka përgjëci për, për, për parazotit të bareke të bareke o talat nëse ka thonë për nga mërë a.s. përësërit në kur anin sepse aj ik ma shpejt se devja kur është palidh nëse e le devën devja vë lezër i ka kom të mdoja edhe ti të, të thonë qëveç të buk të oqe to ajo ka i këtë, ka është dukë sikur kur, supozoj me këtë 200 a i ka jo shpej a dhe, ama nisane ka devja, kanon djetarët nuk nijet aja e qëtë hapin hapin tjetër hapin tjetër edhe ti thukë a be e ditë ka këtë surë, e ditë ka i këtë andaj lidhe lidhe me, me mësim edhe përseritje të, të fjalëve të zotit të bareke vë tjala gjitho shtu dh dhe zërë Këll nga fjallët e Allahu Gjelejëllë Në Qur'an Ma nënsëgmin ajetin Aou nënshët Allahu Gjelejëllë Ne nuk e Pezuowojim do një ajet Apo e bëjmë që të harrësh E bëjmë që të harrësh Kjo qëka nënkërë të uldeherë Harres Momentale harres Për gjithë mon shle Kjo është të të dhe që kaplëme djetarë të dëk Pengamberi sallallahu aleyhi Vësallem Gjitha shqe dhe që pengamberi ion sallallahu a Ka harru namaz Ka harru Kur'anin namaz Të regon e bladhajmë një Omeri Radiallahu anse Për nga Omeri Një ditë për ditëve uh, Uafali namazin Thot Felubi se Ale Dhe ju nga trua jeti Kujna ju ka nga tru lezër Ati shka ju ka zbëjt Muhammed e Salam A e dini sot njëzit përshim Kër të liko shimab A bo Nëse harron Hu gjum të përmisojnë Nëse nga ka kullu vallaj, ka ina ata ina apo, Ose elif lamim dhe elikil kitabu E nëzera i dikun tjetër atje Allah i të adosh hajrin Allah i të adosh hajrin Ta është nuk dina Mirë po, qëka du të me bëhë Nëse imami, imami harran E parë du të me bëhë Normale Imamet hafëz lartë Matë forën dënja s'ka qare pë harruë Se përse ka nëndjetarët innehu kitabun aziz ka thënë Allahu në Kur'an këj libër e Iran edhe mas shumë dhe ajë që e memorizan pa tjetër është mjuhi këse, sepse ka në Kur'an dhe zhë një shka që gjutë në mutë të shabja nga trume një ajet me një ajet tjetër me një ajet e tre ajete një shkroj një dalë një anë avesh një fës e ka aja tjetëra avesh një uave e ka dhe ti thu cilla këtë cilla për sëta Allah u gjilole ka bo ajë që ka e dojë Për këtë arsu i ubejtë e shkohet Jukë përzi Muhammed dhe a.s. Thot Fëlemman sarafe kale li ubejin A salajte maana Pasit e kryti i tha ubejin A ufale me neve Tha po Atere I tha Fëmama ne ake në tëftaha alej I ka thon ubejin Ka thon ubejim një kape Ka thon o ubejt Qëka të pengoj që të maqelë është i muajetin Përpëse s'ma qele, përpëse s'ma kujtove pak, unë e kësha bashdu lecimë. Për këta është që ka ndonë djetarët, se në këtë hadith ka argument, se për nga mësë që harronë. Dhe ka harru Kur'anin, jo, në këtë ka tjetër, ka harru Kur'anin. Dhe njëtë bëse të i këndonë, për nga mësë që harronë, dhe kur i këndonë, dhe kër i këndonë, ka harux pes peigamedit sallallahu alaihi wasallam na 6 mujonin sila ka qen i ngarkuar me sehidet e sega e ka zgjidallahu subhanahu wa taala eselusi me allah inshallah te gjithë të semurit me muslimanëve prej sehereve prej imësyshi prej cilës me asedet allahut isharot alawti liron allahu jilal jil jil usir bazat ndermed vetësh bartallon ya ja rubbal alamin per kjo asojë do të kanon dietar në kat hadith to ka argument edhe për çfarë ka argument që njeriu nëse është imam Uh, apo Oshtë hafës Apo sura, e din një surë Edhe e din që imamja të ledzuhu dhe nga të rohët dikun Edhe sënë Nuk mundet me këthi vet I një mon Mi po, ka ndonë djetarët tu Për një mësëm i ka thënë Qka të pengoj e në teftaha aleje Të maqelesh Ka ndonë djetarë që shëtë me aqel Të i mësë e ledzë Ok, të i veç, veç një, një fjallë A e lidh vet A e lidh vet Gjithasht të dhe zërë Për nga Ali sallam ka tasvdoar al-musawir ibn Yazid al-Maliki radiyallahu an thot kam prezentuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ne namaz thot el la diçka pa lexu e kuptum se diçka e la pa lexu atar dikush prej njerëzve i tha ja rasulullah la veni ayet pa e lexu e kalove ni ayet e harrove i ka tha pejgamberi alaihi sallam hel la azkirtaniha e pse nuk ma kujtove Po pse nuk më kujtove prej prej në namaz që sahabët kanë ditë që nuk lejohet me fol në në namaz. Ata ja i ka thonë që njëri u ka thonë kuntu uraha nusihat. Mendova se është pezullu. Pra nuk lejohet po ajet, ata i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasalam, por nuk është ashtu, por pra, i dashme me me ma, me ë uh, theksuai dhe më vau kujtu. Ka thonë nuk është pezulluar. Fa Pe inna alam tunsah. Djaloshja e pejgamberit jun jo, sallallahu وسلم, ka nga të ruar reqatët Ka nga të ruar reqatët I ka harrua reqatët Gjithashtu uh, dhe zërë Për nga mërë i unë sallallahu Aleyhi sallallahu Qëtë që të regon uh, Al-Kameja Se një ditë për ditëve I ka falë pes bak Pes reqatën e drejk Dhe njëzit janë hutue Pas të ja u ka të reguë një hadit Nga për nga për nga mërë i unë sallallahu Aleyhi sallallahu Edhi u ka tanë Edet betezva pejgamberi sallallahu alaihi wasallam degon abul masudit desal qabeja qezin zalsi abul masudit od jau kafal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drekën 50 qate e ka vë drekën 50 qate falamma nfatal tawsh washal qoumu beinehu kur ka dal pejgamberi namazit kanis njezi tawshush shta tawshush Të full, që hollave, 5, 4, 5, a u prish, Ekshtu, në gjurë në arabe dhe zër, gjithëmonë në gjurë arabe lidhët me, me anatë, te wash, shu e shënë, kanë i së me funje si sh, në mezveti, a 5, a u drua, së drua, ekshtu më ra, e dhe meshe ka të mashë e nukumë, shka funa, shka kjo, shka, shka jini të full, a tëre njani prinjesme ka të në, ja Rasulullah, a u rrit namazi, a, a, a më suru shtunë në reqatët, ka të thon I falë e pesë, atële pengamberi sallallahu aleyhi sallem I ka bërë dy sejtë e dhe ka donë selam I ka bërë dy sejtë e dhe ka donë selam Pasë të ka donë, une jam njeri si ju Harroj, që ish harroni ju Ka donë, kur do që dikush preju Ve ka harru diqka, që ka du të me ba? Kjo vlenë kur të ashtosh Kjo vlenë kur të ashtosh Të ti pesin së ne banë kur që ishka atë A kur të mangësojsh Dush me pru edhe qatin Pasoj ban se vecej për shkak të ngatërësës që e ke bë, por shem që të ke dalë ke hire. Po për shemundi ke fol pas vak. Pes reçate në drekë. Apo i ke fol 5 në çini, apo i ke fol 4 në akşam, apo i ke fol 5 në arti, apo i ke fol 3 në sabah. Apo, në për shemundi ti në reçat zakonisht mund të më shtu ti, nuk mund të më thon, i fola 7 7 reçate drekë, nuk ka normal. O 5 apo, apo hajde 6. Shkallët me vau kur shton, ka dha me pejgamberin Sallallahu alajhi wasallam. Kur tharrojen nyani piuve, leti bëjë dy sejzë. Po shkon sejzë, kthehet prap. Shkon sejzë, kthehet prap, jep selam dhe me kta dhe me kta e pastron kët shtesën dhe drejta e llogaritet apo namazi i llogaritet. I plot këtu vëzhon kemi tani tek çështja juridike, nga se ka shumë ndërbëve dhe shumë divergenca, ai nuk do të jim asaj asaj çështjeje. Gjithashtu loja e pejgamberit jun sallallahu alajhi wasallam ka harruar në mangsim. Oniar pra ka harruar në shtesë pas së çaut e ka fol drekën dhe ka ndodhur që i qindiën ta val dy rrecatë. Tregon Abu Huraira radiallahu an thot pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, e fali njerën për dy rrecatë, për dy namazeve, drekën ose i qindiën. Kan an transmetuesit në transmetime djalë ka arse është i qindia. Ka thënë i qindia, thot i fali dy rrecatë. Allahu selam thot edhe ul në një trungk të xhamisë unë bështet aty ishte sikur i hidrum me disa qështje të, të vetat thot edhe thot e, njerëzit e kishin ndro me vetë minjëherë për nga mbenin sëna nuk janë këmë dhe se sikur të na shka u bo e këmë dhe më njerëzit ka dalë, ka dalë, mësij e përsa a e se e mërvesi, se vo së havo që kanë qimë shumë të dukum ka dalë, prit për plus thot e borera këtu nejtë si nervos dishka e, e lamë thot dhe fillu njerë Ma tu dal pyjamie, thot tu thon u shkurtu namazi, u shkurtu i qinia, u pin kat, sepse vepra ben zon e zor liç. Do se ka vall por shemu 5 vjet kat. Nit dit e ka fol dit ka don u griu, u shkurtu pun. U bota dit. Atara thot në mesin e njerëzve ke Abu Bekri dhe Omeri dhe kishin dron mi fol ping Omeris so çem ka ndjetës ka përmendim me Kaimo Xezije dhe me Hadis Qalane ka thane Abu Bakri dhe Umairi shpash harp edhe kur e shihnin vënësa të çashtua çish po thoin këto kishin drob i fol pse aty ja dinin peshën pejgamberi sallallahu aleyhi dhe as ka ishim më larg ato se kishin problem ja rasulullah shauba e kjo do të më kon edep me njerz të sotrin nga, nga të hoxallar nga dietarëve nga tavzllar ai rreti i ngushtë sot nuk kon si bedevia e hojo Qikoj Bubekri dhe Omeri Thot Ebu Orera Ebu Bekri dhe Omeri aty ishin Sfolqin Dhe, dhe Bubekri aty që i që një a katër po. O shka u potash Aja ka po që u i fali dy po. Ka dhon selam Por rinë në rvoz Leje Thot Ebu Bekri O fil kaumi rë gjullun Fijedej hitul Dhe në mesin e njerëzve O kon një njeri I cili thot I thonin dhulljedejni Një njeri me dydur qandallë do të dorë po këtë kandiduar, po i ka pas paknat gata. Ka pas paknat gata, zakonishtës, edhe i ka thënë kimë di durr. Po këtë kandidura, më i ka pas shumë gata. E ka pas Emen El Khirbaq Ibn Amr. Edhe i ka thënë, "Ky ja Rasulullah." Ka thënë, "Namazi a u shkurtu atë ke harru? A u shkurtu atë ke harru?" Çe i ka thënë mesaa? Qandallë, "As kam harru, as u shkurtu." Dhe këtu ka mund të jap këtë argument se njëri Nën, në bastë të vëdijes dhe memorës shka e ka, ka mundësit i ku që e kipa, i thot a e di që e lamë që këtë punë e di i thue, asë se kena lamë asë shku marrue pas e duhet mi kadal kadal a e mamen, kur u ullum ati tim thave, të pse, është, është e terës atabish pëse sepse memorë alëzur është problematike njëri, si do mos kër ka nga rkesa si do mos kër, se ka si një idrum me diska tjetër thot, atëherë i thonë disa prej të praniqmëve, i thonë Uh, ja Rasulullah, ki, ki personi ka thonë? Ja Rasulullah. Ne ona pe diave ah, po. Ata gatave nga Melal eli sallallahu alaihi wasallam, do që i shikun njerëz të gjatë tas në majtas. Ka thonë, çka thot kë medidur? Çka thot kë medidur? Po pra, el khirbaq, çka si bota dur të gjata. I than sahabët, "Dëvërtën e tha Ja Rasulullah." Shikoi këtë dëb. Dëvërtën e tha Ja Rasulullah, sepse ti vetë dyra çaut i fale. Ti vetëm dyra çaut i fale. Atë çka ka bova vezë? Ka donë për para. I ka fal edhe pjesën e mbeturë dhe dyre qate të tjera, pastaj ka mor edhe i ka bo edhe dy sejtë, edhe e ka bo e, e plëtsim me se visejtë. Pra, kur e ka bo pes, ka bo se visejtë. Dërsa kur e ka bo e, mangësimin, e ka bo e se visejtën edhe selamrin mre në namazit. Dërsa kur e ka bo e pes, e, selamin e ka dhon, i ashtë I ashta selamit të, të, të par Gjithasht të dhe zër e, Këtu ka dhe shumë brej dobive Ajo që neve në intereson këtu është Cila se për nga mesam harron Ka arru i ka fall 5 Ka arru i ka fall 2 Ajo që ka është 4 Eksumera Gjithasht të dhe zër Për nga mesam ka arru hadith Se e ka fall akshamin 2 Ka arru Dërko që ajo është 3 Gjithasht të dhe zër Për nga meri jo Sallallahu A.S. e ka arru edhe të shehudin E ka në drejkët, regon Abdullahi ibn Malik ibn Buhajne, radhjallahu anë dhe se bëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ditëve e fali drejkët, dhe në dyre qatët e para ka ullje, thot uqu në uqu edhe pastaj, kuri ka zonë bëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem se kështu kështu atër e përësat me s'ka e ka plëcuë me së visejtë me së visejtë e të kiti plëcuën këto harrejsat edhe këto këto mungesat, e kështë të më rap përveç nëse të zhehudin e le me qëllim prishët namazin a nëse e ban me arrejt se visejtja ta plocon a nëse e le rekatin apo e le sejtja dush me pru a pet dush me pru a pet a nëse e haron të zhehudin e haron komplet të kujtohet vetë se mas i jenë 14 reqat a të arrej ban se visejtjen edhe edhe e plocon gjithashtë të vëzët të djetarë kanë zhere dispozita tjera që pasi që jemi këtu. Por qejmull Pesër e qate Edhe i kujtojt Në mas një sahad Vësi ka falë Pesër e qate A i në këtë një sahad Qa s'ka fol Ka fol Tema ndryshme Ka dal pina mazit Larë ka shkuhe Me tema A dherë ka ndan djetarët Pra pe banë Se visejte A bo Pra pe banë Se visejte Pra nëse e, është afer Nëse është afer Edhe ka lanë Ndishka pre shty uave Duhet me s'jelë shtyllën. Nëse ka lëndësh ka për obligimeve, ia ja plotson, ia ja plotson se se se seja. Se seja është ka bazë seja e harresis. Seja e harres dhe shkojdesin. Gjithashtu edhe pejgamberi json sallallahu alajhi wasallam ka harrua atë që haron njëri normal. Çfarë ka harrua? Zë tregon e buhara. I ditë ditëve thot uthir ikameti. Edhe vdol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot dhe i drejtuam safot. Fa'adalna safuf Fot edhe i drejtuam savat pala se me dal penga mbesi sallallahu alaihi dhe sallam. Këtu zë shikargumenton rëndësia e drejtimit savet. Patjetër do të mund të drejtuosh savat. Apo, sigurisht që të transmetim se, se sa sa Allahu safin e padrejta kish i rrit. Safi është ka sa i drejt. Atëh shpesh thej a themi, Allahu nuk i shikon savat të padrejtuve. Apo, edhe këtu edhe te safi, po tash na adhars ka pas telefon. Na e keni edhe telefonin në nuk pëjtina më me qëfar më nire mi kalzo dikujt, naleve naleve se kanë me të mëni kamionat kanë me të mënije Mësutut, kanë me të mënije milionat që kanë me të prit, kanë mënije o dhe zë disa njës përdojmë po nga thonë neve që së ne nale o në gjo telefoni se si djetë kushumë thyr kush thyr edhe për shkat thyr pa nasi dine për shkat thyr a. për shkat thyr por kur gjohis nuk thyr apo, po me deg be njerit kalzojnë Njëri me dhejtë ka të zojnë To të e pa të te telefonin më shirë Të athiri në dika të qëtër nga qëka e ki Atojnë e i vdysh filani Unë nuk e guptoj Wallah e nuk e guptoj A e di se ki i në gjami Qëka të kushtonë Ta kanë mundësua ati Me bo silen Banesh Ndale, pazan Për para zotit kime dal Për para Allah u gjenë e gjelal Kime dal A mu që para muzër ti me shku para dinim Bretit, para në në kretarit Cili ka pesh Dhe ka Edhe të thojnë ati të dera Ej, mësin me telefon Qëka ban ti? U sa so problem, nuk hajit Nuk hajit, nuk ha problem E, para Allah u gjelë gjelalu Pritoj njëzit me nalë telefonin Apo, zonin pritojnë me nalë Për këta s'yko dhe zë, qiko Thot e borera, i ndreqëm sa ofët Edhe ishmi të brit, medal për nga më beri Sallallahu, a.s. Thot, pak parase me morë të këbir Thot, ju kujtu Së o gjënub Pak parase me morë të këbir Hëmune për e mëllu dhe se talemi ndodhë imame që kjo Qëka i bani La ilaha illallah Ma e madhe e thonë A me musliman ki Gjën në përkar në gjami Dhe se kjo i ka ndodhë për nga mbele Sallallahu E ka të rësmetoj hadithin imam Bukhariju Dhe imam muslimi Dhe imam Ebu Dawud Edhe të tjerët ka djetarët e muslimane Edhe për nga me se mi ka thonë Me ke anekom Rënit qëti që shenën Saf Në kam Thot dhe bu horera Th Uh, në të të tësbët i të gjithë ka bo me shenë pritë, pritë në se vijë thot, ka hinjshpi u ka la ka mur gusëd ka dal të jna e shifshmi të kullu u i thot, erë, murë të këbir dhe falem në mazë që ka ndojo, dhe zërë aja kuptonit këtë kultur të lartë që hapë, po, dhe zërë po anjitës e shupo kurqo paska aru një në konjënuk dul, kushë, dhe zërë muhamedi sëllësëlle pengamberi i zotin çka ka baba ke e keni ki. pa po? çfarë mama bëjn këto pa bënë diçka më ndodhin nini harresë vogël diçka e keni pa po të komunistat veçëse pritën a ç'të ju kena thonë atë 70 vjet nuk kena thon po ndajna do thon, po për për të thonë 70 vjet që kimë dejë dhe hispot kanë atë hispot kanë apo kimë dejë kimë dhan për llogari për para zotit te bare këto po kit këto çamme shumë isht po të vjen apo se ti po kimë rag Mehmet ke dunjosh kimë Mehmet nuk kimë Mehmet as ti as na Tot ju Allah o xhelëz dhe mos fal. Paramendova zër imamit sot më dallë, më thon, më bën dalal jematse çka i t'lana. Çka çka thon njerëz do zot? Po pejgamberi sa mi kanë thon. Për këtë arsye zë pejgamberram është njerë i harron si harrojnë na. E pse o zë ka pa Allahu çështu? Po mu paskonai ndryshë, çish na këmi dhan. Po na u metëm të haruk i pejgamberit se harronit që as books ha, as u ispe alaga da jo jo habbuk pi uy marto jo harra gabopse që më mujt këto më të ndjektye. Çuçi kish më ndjeko Allah zot. Por këtë Allah zot pejgamberi selam harronte edhe sigarash. Et çuçi permisonte? Ju kujt ka thon? Ani para mëno, para mëno na më thon. Priti çu do ju hiç më shlivritni. Çfarë prit jo, më? Kush prit Allah ja, zot? Jo valla të ka shkojnë ti dërkon. Por këtë Allah zot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam harronte edhe në sigarë, edhe në sigarë. ë uh, gjala tjetra gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i dit pëtë dre e ka harruar sunnetat e drekës e kjo është shumë rëndësishme për ne muslimanë sidomos atë që falin namaz sepse ne kemi dy probleme një problem ata që falin pas kop e çoj shumë problem vlere dhe një probleme, heq, gjithas, heq, problem ata që sfalin hiç meqense ata që sfalin hiç kanë problem serioz apo ata që falen e sfalin si sunnet ju ka rro gripi e ata që sfalin hiç ju ka rro kançëri Et çu i duhet me na me mor parasysh. Vijn don njerëz nevet na thon, o xha, spifalin sunet. O mos kodel ludha xha. Ato kit smut me kancari an, ato sfalin hiç. Le, kish ka ka fal fal falin, fal fal. Gjë an ja ka pak ne grip e rok i kapercen. E kapercaraj, i kujtohet i fal. Ai çka sfalet hiç. Naqera problemi ma ata. Ai sfalet hiç. Mi povezon, pasi ç na imin xhamin. Po duhet edhe ati çka ka gripin thona Allah. Çizë gribi mundet me me të bëhet asuja rrah. Ki gribi, në gribni mui, në grib di mujtre, e kanë vëti me Muhamedit nga thanë, o oh, Hoxh, ni e pi shomë donjë njerëz i vitrin se falin kurr. Ka thënë njerëzit këçi ata. Atë njerëzit këçi të sfauani vitrin kurr. Imam Malikut i kanë thënë, o oh, Hoxh, i pi shomë do njerëz i si falin sunnata kurr, sunnata të ditës. Ka thënë mos janë marrni fjalë. Çfarë voni mos janë marrni. Kë rregullovez. Kushdo që si fal sunnata të ditës, ani si fal farzën, nuk e besu kush më. A është ka si rritë disiplinë Allahot në sunet. Së so i pesu shumaj. Rritë disiplinë që shka thënë Allahot në që. Shkojë këtë hadith e zërë. Venga Meri Jonë sallallahu aleyhi sallim. Një të bëjë të ditëve. I falë masë i këndije dërë qartë. A masë i këndije s'ka sunet. Masë i këndije s'ka sunet. A të herë, shkojnë e pysën për nga më më sallam. Shkojnë nga, a është edhe umë musëleme. Edhe i Vatna be pejgamber sallallahu alaihi dhe i kemi pa ti fal dy recat masikindije. S'ka be sunet masikindije. Pse i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi dhe? A doreshkoj nda pejgamberi sallallahu alaihi dhe? Edhe i thot ja çoj një një vajzërrënjë, voglushë. Edhe i thoinë ë pyte për kët çka ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi dhe? A derikatomë sallallahu ya binte ابي اميه sa'alti al-rak'atayn ba'da al-asri wa in wa innahu atal nasu min abd Elkajc Fë shagaluni anë rëkatejni Lëjtejni ba'da dhuhri Fë huma hatani Ka thamë bënga me sëlam Ini të mpytë për dyre qatë Që i këm falë mas i këndije Po ju kaldoj E pata një punë u angazhova Ka ardras me tim tjetër Se bënga meri jonë sallallahu Thatë më kanë ardhë dheve Më kanë ardhë dheve Të ishë përnda unë ato Sa të dheve të nuk kanë letë Të eki po kushkon me bofoto me cizë e hipë Atoj kanë pos kërë që ta Që ta që e kërë vetura e të dhe Thotë, ardhen do delë Delë u dashmi shpërnda sa ta ka Thotë, të umor me to mëzunik i ndia Batën me dyre qatë Pas drejke sunet pa i falë Thotë, që to janë që të dia Këto janë që të dia Kanë thënë djetarë që ka përmeni I mam nevojio dhe më haqërës kaleni Kushtë do që i falë me regull sunetet Dhe pasta i ikë i, i falë Masit një namazit jetër Por që mu Sahar i falë A bo, që është të po të supozojna I falë Sahar Ka ik, jacija të si kje falë Që ka me bo, mas jacije Ka një ikë sunatët e drejkës Mas i kje ndije Ka një ikë sunatët e sabajt Falë i mas Se edhe nëse hi në amazit jetër A më nësi jem e regull A nësi jem e regull Nuk ka pëlqishmëri që, që mu bo Nga kjo dhe zeshka këptojnë ana Se i pengamën se nga mezer mesë, E ka pas që të sim Që që e përmendu në Nuk o farës A më në saj kishon hape se s'ka lidje Shka kishmi thonë na Aj të e falë mas i kindije sunetin e drejkës A se falë na A parën më në ajtë kishon hape Aj se s'ka s'ka delt Ka thonë pengamere a.s. Kushi falë sunetet pas namazëve Dhe parë namazëve Allahu i andërton një shtëpi në gjënët Allahu i andërton një shtëpi Ka thonë ditar të veçante ka këta Këta e ka të veçante Se? Sepse i ka net gati sunetit pengamere A.s. Dhe se ka tham, Abdullah i Mubareke, Rahim e Allah, aji cilë e le na filen, e le sunetin. Aji cilë e sunetin, një ditë kam ilan farzin. Allah onërujtë. Për këta syrët i gjenë, një zinë, janë një njërë e le na, namazin na filen. Namazin na ote, namazin na filen. Pasëta janë njës të elan vitrin. Pasëta janë njës të elan sunetet. Pasëta janë një farzët, drek i këndi, drek i këndi, drek i këndi, a bo veçin gjithë, veçin gjithë Allahu i dëjtit dhe dërua në zot ka mundsi i bëhet namazi punë lehtë. Allah na na ja, rugjë ya Rabbul Alamin. Po kështu si është e لازم nga këto kuptojmë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka harruar deri në kët nivel saqë i ka harruar ato dhe apo ka qenë i angazhuar dhe jamrë dy dy çojësa dhe e ka e ka plotsuar, sikur që ka një hadith i harrova, i harrova pastaj i fala. Gjithashtu edhe se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka harruar natën e Kadrit. Meqë jemi në këto netë Për nga mëri johën sallallahu a.sallam të regon ebu seleme Thot një dit për ditve E përmendëm me ebu sajid e kudrijun Thot e përmendëm Natën e kadrit E përmendëm Thot natën e kadrit Thot edhe ju thash Në të regonit dhe që kanë ka për nga mëri johën sallallahu a.sallam Dhe i ka të regua se për nga mëri johën sallallahu a.sallam Ebu sajid e kudrijun Thot i, i ka të regua se për nësamm Ka bo po, i, i e të kef 10 Dhe dhe dhe dhe se ka, i ka ardhë Gjibraili, i ka thonë, qaj jo që ka i te lip, është manatana. Ka i përgjëmësa më të t'i ka vëdhë ditë të para, të elip në atë të në kadrit. Ka ardhë Gjibraili, i ka thonë, qa që ka i te lip, manatana është? Ka i dheqin e dytë. I ka thonë Gjibraili, i ka thonë, qa që ka i te lip, manatana është? Pra dheqin e, e fundit. Atërë, përgjëmërë një në sallallahu alesellem, qohë U shdo që bën i t'i kef Me pengamerin sallallahu alaihi sallam Let këtheje Mës të mundohë Se, sepse Mu kalzun mu në ata e kadrit E di mu kur në ata e kadrit Ska nevoj me lipin filim Thot pengamerin alaihi sallallahu alaihi sallam Wa inni nësitu ha Masi ma kalzun e harova Pra ma kalzun kuro Pra pe harova Por e mbajt të menë Së është të djeci i fundit Pra të një djeci i parë nukon atë të katëri Të djeci i fundit o Cilla nat o E harrova Pse harrova Dhe da shoj me lejnë Allahu të bareke Të bareke Vë tjala Thot për nga mërë a.s. Adithin që e kanë zhë imam muslimi Ka dal për nga mërë a.s. Dhe në djecin e fundit Dhe ju ka thonë O ju një rëz Thot Inaha kanat ubina li lejletul qadr. Muam mu bo e çart kuranata qadr. E ka di çkë? Nis 25 tashëm, ose nis 27, a. ose nis 23. Pastaj thot: "Wa inni kharajtu li akhbirakum biha." Undola më qallzu. Dolle më qallzu. Çe çka nata e qadrit, e cila është më e vlefshme se një më muaj. Thot: "Pastaj erdha dy njerëzi të elip hakin ndaj njëri tjetrit të onë." jan kanë rrok dy njerëz, dy muslimanë, edhe siç e ka thënë ja rasulullah be me hakin tan, këçet ribe me hakin tan me rasulullah, thot pejgamberi selam ma'ahumash-shaytanu. Vinireshti aty do të thotë, atë alem dy njerëzit rrok të elip hakin e vet i tre të şeytanit. Şejtani është për me të frië. Me frië, jo mos flope, jo valla, e kështu me rad. Kush thotë kështu vëzat? Şejtani Tadbeyga Muhammedun Sallallahu Alaihi Wasallam fe nusitu Muaruna ta qadri. E aruba nadin e qadri. Pastaj ka tha Muhammedun Sallallahu Alaihi Wasallam kërkonë në dhjetëshin e fundit. Kërkonë në dhjetëshin e fundit, pastaj ka thonë: Hadithi është në Sahih Muslim. Vini rreth së çaj. Pastaj ka thonë Muhammedun. Kërkonë në 9700 dhe 500. 25, 25 shtat Nisë të na Aditës ahi muslim Kërkone në të net Pra une këmë ditë sakt cila Ama që ju u rokot Që ju u rokot Dhe ka arme të asmetim gjeter Këtë të të djetë janë të sakta Ka, ka arme në të asmetim gjeter Kësh në andër Tumë a kaldu datën e ditën e saktën Datës e kadrit Thot Initët të zanët familjes teme Edhe u qova Të e pa cila dita u hek kamand dietarëto ibn Hajjis Qalani for chat on der kula ka kapon cilë ditë a i kani ato zona tu për la edhe familja vetë ka thonë ja rasulullah po thirin edhe kanë thënë të edit celah për këtë kamand dietarët e për la e muslimanëve ka qenë sebeb çnata e kadrit mos mundit mirë po kamand dietarët gjithashtu këtu ka edhe një dobi tjetër sepse fsheja e natës së kadrit është që të shtohet adhurimi Sepse e dini që isha përstaj, e kështi nga njëzët E dhërë ato, përna me në hiqë për e ditë që në në të kadrit Atë e këtë po, vinë një së të shëtë në të thotë Falë në ju, se unë e meni natë Dhe me a këtë së u sa unë Nuk shkën ashtu, allahu se ka po që ashtu Nuk i ka po allahu që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Amma nuk është Allah, unë e njështë të shtatë dhe njënë val, edhe ma, ja, mu liruë. Ska mu liruë. Ska mu liruë. Ska në këdime e ma në kabu. E thani vëzër, pasi që jemi këtu, cilë është natë e kadrit? Me i gjma nuk dhijet. Me i gjma nuk dhijet cilë është saktë. Pas taj kanë diskutuar djetarë cilë është. Që gjëshka të sbedonim më muslimi, është maja për afer ta. 9, 7, 5, 9, 7, 5. Nasnata e Kadrit është me sabah i çet, me diell të çet, jo me rrezet forta. Po këto janë shenja që janë prera. Dhe sa Ubej Ibn Kaabi dhe Ibn Abbasi kanë thënë nata e Kadrit është e 27. Nata e Kadrit është me 27. Kanë thënë argument, kanë thënë krejt çka kemi lexuar nga Kur'ani dhe nga hadithi sillat në 27. Pse sepse 700 Kur'an ka një ka një kod, ka një sekret. 7 toka, 7 çilla, 7 ditë java e kështu me radhë. Atë e kam thënë e 27. Pse nuk e kanë padë të tjerët pejsaveve, sepse vejsonse pe se ka pra. Plus ka të ne harrova, mbetet e e harruar thotë ibn Qayyim el-Juzeyy, e harroi pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që besimtarët në 1000 e fundit ta japin maksimumin. E nëse japin maksimumin 100% e kanë zonë në njërë, njerën prej, prej netëve. Gjithashtu veza pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka harruar edhe sahatin e sa kohën e saktë kur është dita e xhumës, ajo çka për ditën e duajës. E ka ditë me saktë. Që nëse çöllon, shembull, që gjys orë pas xhumës, i lut Allah për ditën e njëherë. Amma ka han libnezekin, çto është mas pas pas uh, jumaj gjithashtu dha pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam në namaz ka pasur rasti, t'u shpërmand debet të shëtimët, këtu është e harresa, ka ardhadith nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, thot Uqbatunul Harith radhiyallahu an ufolam pejgamberin alayhi sallallahu alajhi, thot edhe shpejt dulpi namazi. Ma se që një shpejt dulpi pe pe xhamia. Pastaj erdh, et them Shkopo, pse dul këtu ka shpejt, s'ka pas zakon. Ata ju ka thon pejgamberi sallam mokuitojë një cop altani që e kam pas në shtëpi, kompas më shpërndau, harrova. Thot atë rëthot shkova shpejt me me shpërndam. Por kjo ka qenë vetëm nga Harisu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibnul Jab al-Hamli thot edhe kjo ka qenë nga brenga e madhe që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fuqara. Të mos nejtë ona shkolit e vendi, të shkolit e vendi, të vendi. Evat, inshallah zer pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam ka pas edhe raste të të tjera të cilat ë ka harruar dhe ketë këto argumenton se pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam ka si kur të gjithë njerëzit ka harruar dhe ka memorizuar, edhe më shumë ka ka memorizuar sesa ka sesa ka harruar dhe ka qenë jo se te garabet ka qenë memoria e memorizimit ajo që ka thurë hafz, hafz llok apo hidhi Ka qenë shumë e shquar të ata Përsa ta ti shemë se të ara bët Alhamdulillah mi bët të ata shumë e shquar Ata mbojnë men shumë Ata mbojnë men Mbojnë men Çon, për këtë dasë që kjo ka qenë prej asaj që dietart e kam përmend nga pejgamberi jon sallallahu sal alaihi dhe sellem, ko ole ka përfundua. Elusim Allahun subhanehu ve teala, në këtë ditë të mëdhoja, në këtë ditë të mirëta të beqata, në këtë natë të çeta, elusim Allahun subhanehu ve teala, që Allah të fal gjunohat tona, të fal gabimet tona, të pranojë Allahu xhelel xhelal u veprat tona të planuara tek ai, amunson zoti i madh xhelel xhelal që tazam natën e Kadrit duke qenë me shëndet dhe me ima dhe duke e lutë Zotin e madhë që Zotin ju në Gjellë Gjellë u t'iliran qafat tona dhe trupat tona pizjarit të gjehenemit në banë Allahu Gjellë Gjellë që ta meritojnë në gjennetin e Zotit e lusim Allahu Subhane vë Teala që të gjithë atat të cilët në ramazanat e kaluara nuk e kemi pas atë çka i kemi pas vetë ramazan si kemi elusimallahu inshallah të ketë mëshiruar që të gjithë ata elusimallahu subhanahu wa taala që Zoti onjël el-Jelalu të na mësonë që gjithmonë të mësonim nga libri i Zotit nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam elusimallahu te bareke tuala që Zoti onjël el-Jelalu atikojë kemi çeluar Allahu të na shpërblejë kaqën prej Zotit kujtë që kemi gabuar kaqën prej meje edhe prej shejtanit elusimallahu chaallat nafal taqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inne اللهم غفور رحيم والحمد لله رب العالمين